היפופוטום! עונות המעבר משפיעות עלינו כך שרוב האנשים נעשים חולים. לכן, כשירות לציבור, הזמן היום לאולפן, רופא, כירורג ומחשף. מחשף אני אספתי, אימן. הלא הוא האיש המעצבן ביותר בעולם. שלום לך! אני רק אשאל שאלה. מה, מה? אני רק אגיד לרופא מה אתה הרופא אבל, מה? אה, אז תגיד לי מה השעה! למה לא מעדכנים אותי שיש משחק תפקידים היום בתוכנית? אני אומר לך, אמרו לי שיש לי פה אפילו מה, אבל אמרתי לך מקודם, די! מה קרה לך? אמרתי לך מקודם, אפילו השארתי לך פתק פה על הלוח שם. איפה השארת כל, אל תאכל קיפוד. קיפוד? למה אני לא יכול קיפוד? דוקר. לא לי לראות איך תוכל לייעץ לי בענייני רפואה. למרות הכל, רוצה להגיד לך. קשה לך אני אעמוד באור. יותר קל עכשיו! מה אני, מה אני... אתה רוצה לראות! מה אני מתאמץ בכלל? עזוב, זה... רגע, יש פה כדורים! נהיה קפורטה! קח את זה שלוש פעמים ביום! או, עכשיו אתה מתחיל לדבר! אבא! אמא! מה אתה עושה? אני מתחיל לדבר! עכשיו אני מתחיל לדבר! הדודה! כסף! בוא נעמד! מזכיר לי את ילדותי בסיביר כשלמדתי לדבר! יחרצין, בחרצין, יחרצין, זה שיר סבירי! מה זה מטורף? מה עשית הדבר הזה? מה עם הכדור שאמרת לקחת? זה נהיה זה לקחת אחרי דקה אתה לוקח עוד שתיים, זה שלוש דברים ביום, יא! זה טיפשי מאוד, ככה אני אגמור במרכז הגריאטרי בסוף. נו, מה רע כל יום שומעים שם גרי אקסטרן? מה, איפה? שם על הרי יצאים כבר, זה... תתחיל להירגע, תירגע. תירגע. תירגע. אז התבלבלתי עם ארקס יונאי, מה? תירגע. איחס, מה אתה מושך באף? תשתמש בטישיו! עוד עבודת ניירת! נהיה כפודי הכדור בשבילך! הוא בשבילך! כדאי לך לקנות אותו! כמה עולה? חצי חינם חמישים שקל! למה לא חינם? כי חינם זה מאה שקלים... נהה! וואי! חצי! מה זה אלימות הזאת? תראה כבר! אולי תתחיל לתת קצת למאזינים טיפים לחיים בריאים? קודם כל! לא לרקוד בגשם, מכיר את השיר, השיר בגשם? ראית את הסרט? הוא רוקד על זה אחת, יואבי. אתה ראית? לא. הסרט המשך עשו לזה, והשחקן מת מדלגת ריאות. היי, אתה, אתה... היי, אני, אני, אני, מה אתה עושה? נו, למגן לי את המנגיעה שלי. אולי תשב כבר, נו. היי, אני, אני, אני... די, די, די. מה קרה לך? איך לא לחלוט, ספר לנו כבר. תספר לנו, איך לא לחלוט? יש כמה חוקים ברורים, זה לא תורה מהאריק סיני. או, הנה הוא עכשיו הגיע! קדם הוא נו, נו. קודם כל, לא לעמוד יחף במים! ייק! אסור גם לעמוד יחף במים ולהתעסק בחשמל. נכון, החכם הגדול חזרת, אני רואה. למה זה? למה אסור? כי מים וחשמל, הולכים ביחד. כן, אז מה זה דק חשמל? אה? דק חשמל? הפרדוקס של הטבע זה הדבר הזה! מה זה פרדוקס? מי החליט לתת לך לקבל פה פינה? לתת, בהתחלה לא רצו, אבל בבועז שרבי המציא לכבודי שיר. לתת, לתת. מה? הוא כתב את זה כשהיה בכיתה ט', אז כל השיר הזה, לתת, את שנייה, הכי טובה. שיר לכל מילה. שירות את המילים, אחר כך בדיעבד, ואביעד בדיעבד. יש לך לכל מילה, אתה, אה? תגיד מילה. קורס טייס. יש לנו טייס, אתה, יש לנו טייס. אה, לא, לא, לא. תגיד את היפופוטום! נהנית מהקטע? יופי! עכשיו יש עוד כאלה באתר שלהם וצריך להרוג אותם כשהם קטנים אז מי שרוצה לעזור שייכנס להיפופוטום C-O-I-L קח אותי, קח אותי איש מעצבן, תעשה לי רטוב